Kaj je za vas najpomembnejše in najbolj uporabno spoznanje za vaše delo iz današnjega dogodka Veseli me, da so na tem mestu akteri iz različnih segmentov, od socijale do energetike do statistike, ki so začeli delovati skupaj. Upam, da bodo prišli do nekih dobrih rešitev. Že samo to mreženje različnih institucij, ki se ukvarajo s tematiko, se mi zdi dober rezultat današnjega dogodka. Kje vidite možnost za takšnega oziroma podobnega modela svetovanja v druga lokalna opodnja? Uh, mislim, da je takšno svetovanje možno implementirati v vseh lokalnih skupnostih, se pravi v vseh občinah v Sloveniji. Uh, mislim, da ga je potrebno, tako so bile omenjene danes pisarne En svet, uh, bi bilo potrebno nadgraditi uh, tudi z svetovanjem o Z svetovanjem usmirjenim energetsko-revnim gospodinstvom naslavljanje tudi zdravstvenega vidika, zato ker energetsko-revni so pogosto v slabih bivanskih razmerah, tako da je potrebno združiti te zadeve, prav tako pa treba naglasiti tudi področja starejših, ker navadno so energetsko-revni starejši, tako da imamo kopičenje težav, in svetost, svetovanje bi se lahko razširilo, ne da imamo samo energetike, ki svetujejo, ampak tudi nekoga, ki skrbi recimo iz uh, vidika zdravstva. Hvala. Praze. Še ena stvar. Pozadu sem vas sprašati o vas, je mi pa, če tako se še ha, Jure Vetršek, Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani. Hvala lepa. Najlepši hvala. Lepa. hvala.